Олексій також був із цих гір, а любив її як свою душу, жив з нею як з жінкою, розписуватися мали, а його ж відмовляли, переказували стерегтися москальки, через неї і в землю пішов. А їй Бог дав життя, і дитині дав життя. Дуся сховалася у виходку, та так там і врятувалася, лиш боялася, що вродить дитину у виходку тої ночі. Казала колись їй мама у далекому Омську, «Воно як на життя, то на життя аби І у блокаду Дуся з голоду не умерла, і під арт вогнем на Курській дузі вижила, і тут ще гори топче. Довгополові, бач, може, уже й не доведеться ходити своїми ногами. А добрий він, Довгопол, якийсь, як не від світу цього, та й ця уласіха що її Соломоном у селі називають добра жінка, а смерть також чатує на неї. Їй треба помогти хоч би що. «Що ти, фельдшерко, згори з'їхали, чи розум у тебе помотився, що про таке просиш самого Дідушенка? Це Бандерівське кодло підстрелило його уповноваженого, а ти мені цю курву, кажеш, узяти з собою в машину. Не здихає, сука, знає плодити, хай знає здихати». Такі хлопці гинуть, башу мать, такі орли, а ти прошуєш забрати оцю діряву бабу, нічого їй пізді не сталося би і тут, заросте. Але ця Дуся таке збожеволіла. Вона що, ленінградську блокаду забула? Чи забула, що і її Альошу пустили у розхід оці бандери? Вони ж її, як вовки, з'їли би, якби не його, дідушенкові хлопці. А ця Дуся також, як причмелена». Сама горбами до породіль ходить Без охорони, без зброї Та хто її питати буде, куди йде Спровадять у пропасть Як не підвісять на якісь смиреці Баба вона дурна, баба завжди Навіть коли вчена і війну за плечима має Та що ти мене тримаєш за шинелю? Ти? І ти, Довгопол? Мені показуєш брати в машину Разом з тобою цю блядь чи ти голодний, спробуваю її пизду, не знав за тобою такого, але й вона тобі не поможе. Кров з твоїх рук не змиє, руки у тебе також криваві, довгопол, ми тепер усі криваві. А чорт з нею, з бабою тече, дуже, але гарна, молода ще, ще добре би дала, щось не знаю її. Та де там не знаю, усіх тут знаю, у ласіха. У колгосп першу привели. Знали, що піде, за дітей побоїться. А добре придумали хлопці. Або до колгоспу, або до Сибіру. Чорт з ними. Але Уласіха дуже робити вміє. Що це вона. І перед смертю, як намальована стала. А що цей Бандера, її чоловік тут робить? Позавчора сам його допитував. А Довгопол попросив відпустити. Дуже якось жалісно просив. Той послухав. Іншого не послухав би. А йому я сам, боржник, ще з фронту послухав на свою голову. А що йому пришиєш? Бувають і тут такі, що пришити нічого. Тут є кому пришивати і без власія джуряка. Та що ти мене сіпаєш, Довгопол? Та беру її, беру. На плечі взяв би. А що, мать, аби ти мені живий лишився? Ми в такому пеклі були з тобою. Хіба думали, що таке буде після всього? Я тебе чую, дорогий. Ну, сіпай мене, сіпай, лише не закривай очей. Боже, як усе змішалося. Чому ти просиш за неї? Хто вона тобі друже? Ти ж як палець один однісінький на всьому світі. Чи просив хто за твоїх, коли їх живцем у вогні палили? О, ти не бійся, я відомщу, якщо доведеться і за тебе, і за усіх довгополів твоїх. Німцям не відомстив, то цьому кодлові відомщу. Згадки не лишиться. Ще трохи, ще рік, два, лише не закриваючий. Що? Вона плаче? Чого вона плаче, оця закривавлена жінка? Їй так боляче. «Трясе! Чого тебе Дуся тримає за руку? Не можу дивитися на твою кров, Довгопол. На її можу, а на твою – ні. Чого вони обидві плачуть? Ти ж не помреш. Краще не вмирай. Бо перестрелю усі їхні гори і не подивлюся ні на кого. Ти ж, Довгопол, з тридцять сьомого вийшов. Невже тепер тут, на своїй землі, Гірше, ніж у 37-му. Що це так цокає? Це годинник чи серце? Боже, хто може любити цей цокіт? На Німчичі може бути засідка, але там є хлопці. Сьогодні жовтневі свята, вони для всіх червоні. Навіщо ми вбиваємо один одного так безпощадно? Цю жінку я, може, навіть любив би. Але може завтра мені доведеться її убити. Я їх усіх ненавиджу. І вони нас ніколи не полюблять. Чому вони кажуть зупинитися? Що? Зупинитися, убивати один одного чи зупинити машину? Я зупинив би, але не можу вже. Попереду. Засідка позаду – кров. Так багато крові на нас, Льоню, і на ній, Юласісі. Так вона ж дітей скільки народила. Ці ріки вашої обидвох крові – це одна кров. Вона заливає і мене. І хто буде знати, котра з них чиста? кров? Брате, не убирай я ж їх усіх перестрелю. Юрієві Івановичу Ілюкові По праву сторону твоєї слави Книга життя і смерти